Ja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb habe ich auch Informatik studiert. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und ich wurde entlassen. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich beraten lassen und wurde regelmäßig über Stellenangebote informiert. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden.